Розділ 12. Хвилин через сорок з'явилася медсестра. Підійшла до старого на другому ліжку. Замінила колбу на капельниці. Тоді зникла за дверима туалетної і повернулася з голубим пластиковим глечиком. Долила води у квіти на столику старого. Там було з півдесятка букетів і кільканадцять листівок з побажаннями скоро одужати, що стояли розгорнуті на столику і під віконні. Джонні спостерігав, як вона клопочеться коло старого, але поки що не хотів подавати голосу. Сестра віднесла глечик на місце і підійшла до ліжка Джонні. Зараз переверне мені подушки, подумав він. На мить їхні погляди зустрілись, але вона її оком не змигнула. Не знає, що я прокинувся певно, й раніше лежав з відкритими очима. Це їй ні про що не говорить. Вона просунула руку йому під потилицю. Рука була холоднувата, приємна, і в цю мить Джонні дізнався, що сестра має трьох дітей, і що найменший хлопчик минулого літа майже осліп на одне око. Нещасливий випадок під час святкового фейерверку на 4 липня. Хлопчика звали Марк. Вона трохи підняла голову Джонні, перевернула подушку і уклала його знов. І вже почала було відвертатися, обсмикуючи на стегнах нейлоновий халат та раптом здивовано озирнулася. Мабуть, зрештою збагнула, що в очах пацієнта з'явилося щось нове. Щось таке, чого не було раніше. Сестра роздумливо подивилася на нього і уже знов відверталась, коли він промовив «Добрий день, Марі!» Вона остовпіла, і рвучко зціпила зуби, аж Джоні почув, як вони клацнули. Рука її метнулася до грудей, туди, де висіло маленьке золоте розп'яття. «О, Боже!» – мовила вона. «Ви вже не спите. Ото то я й подумала, що ви сьогодні якийсь не такий. А звідки ви знаєте, як мене звуть?» «Мабуть, чув у вісні. Говорити було важко. Страшенно важко. Язик наче пересох і насилу ворушився ворошився в роті. Вона кивнула головою. «Останнім часом ви явно почали подавати ознаки життя. Ну, я піду до поста чергової сестри і викличу доктора Брауна чи доктора Вейзака». Їм буде приємно дізнатися, що ви прочнулися. Та вона ще якусь хвилю постояла, дивлячись на нього з такою неприхованою цікавістю, що він аж зніяковів. «Чи не виросло в мене третє око?» – спитав він. Сестра нервово засміялася. «Ні, звісно, що ні, пробачте». Його погляд упав на підвіконня біля ліжка та присунутий до нього столик. На підвіконні стояла пожухла африканська фіалка, Ізображення Ісуса Христа. Картинка з тих, які любила його мати. Христос мав на ній такий вигляд, наче ладен був кинутися в бій за команду нью-йоркські янки, або звершити ще якийсь подвиг на спортивній ниві. Але картинка була пожовкла. Пожовкла і вже почала загинатися на ріжках. І раптом його охопив такий страх, наче на нього накинули ковдру і збиралися задушити. «Сестро!» – гукнув він. «Сестро!» Вона обернулася вже з порога. «А де мої листівки з побажаннями?» Йому зненацька перехопило подих. «Он де в нього є? А мені хіба ніхто не прислав?» Сестра всміхнулася, але усмішка її була силована. Усмішка людини, яка щось приховує. Раптом Джонні захотілося, щоб вона підійшла до його ліжка. Тоді б він простяг руку і доторкнувся до неї. А якби доторкнувся то знав би все, що вона приховує. «Я покличу лікаря», – квапливо мовила сестра і вийшла, перш ніж він устиг іще щось сказати. Джонні спантиличений і переляканий подивився на прив'ялу африканську фіалку, на вицвілу картинку з Ісусом, а трохи згодом знов поринув у сон. «Він не спав», – сказала Марії Мішо. і говорив доладно». Гаразд, відказав доктор Браун, я вам вірю. Прокинувся раз, то прокинеться іще цілком можливо. Вся річ у тім Джонні застогнав. Очі його розплющились, вони були безтямні, наполовину закочені. Потім він, начебто, побачив Марі, і погляд його зосередився. В очах майнула ледь помітна усмішка, проте обличчя лишилося мляве і незворушне, так наче прокинулись тільки очі. А решта його єства і далі спала. Сестру раптом пронизало таке відчуття, ніби він дивився не на неї, а в неї. «Я думаю, з ним усе буде добре», – мовив Джонні. «Як тільки йому почистять ушкоджену рогівку, око стане як нове. Повинне стати». Марі вражено охнула, і доктор Браун поглянув на неї. «Про що це він?» «Він говорить про мого хлопчика», – прошепотіла вона. «Про Марка?» «Ні», – заперечив Браун. «Просто розмовляю сні оце і все. Не уявляєте собі, хто зна чого, сестро?» «Гаразд, не буду, але ж він зараз не спить, правда?» «Марі», – спитав Джонні і спробував усміхнутися. «Я, здається, задрімав». «Так», – сказав Браун. «Ще й розмовляли в сні. Ось Марія аж злякалась. Вам щось наснилося?» «Ні, не пам'ятаю». «А що я казав? І хто ви?» «Мене звуть Джеймс Браун, як і того негритянського співака. Тільки я лікар-невропатолог. Ви сказали, я думаю, з ним усе буде добре, як тільки йому почистять ушкоджену рогівку. Здається так, сестра?» «Моєму хлопчикові мають робити таку операцію», – сказала Марі. «Моєму синові Марко». «Нічого не пригадую», – сказав Джонні. «Мабуть, я так і спав». Він поглянув на Брауна. Тепер його очі були ясні і злякані. Я не можу звести рук. Мене паралізувало? Ні. Спробуйте поворушити пальцями. Джонні спробував. Пальці рухалися. Він усміхнувся. Чудово, мовив Браун. Назвіть своє ім'я. Джон Сміт. Добре, а друге ім'я? Я його не маю. От і молодець, бо нікому воно і не потрібне. Сестро «Спустіться на пости, довідайтесь, хто завтра працює в неврології. Я хотів би провести серію обстежень містера Сміта». «Гаразд, докторе». «І подзвоніть Семові Вейзако. Він має бути або вдома, або в гольф-клубі». «Гаразд, докторе». «І будь ласка, ніяких репортерів, заклинаю вас». Браун усміхався, але говорив цілком серйозно. «Ні-ні, певно, що ні». Вона пішла, ледь порипуючи білими черевичками. Їй малому все минеться добре, подумав Джонні. Треба неодмінно їй сказати. Докторе Браун, мовив він, а де мої листівки з побажаннями одужати? Невже ніхто не прислав жодної? Ще декілька запитань, лагідно сказав Браун. Ви пам'ятаєте ім'я своєї матері? Ну, звісно, Віра, а її дівоче прізвище? Нейсон, а ім'я батька? Герберт, Герб. А чому ви сказали їй про репортерів? «Яка ваша адреса?» Паунел, швидко мовив Джонні і затнувся. По обличчю його перебігла розгублена і трохи кумедна усмішка. Тобто я хотів сказати, тепер я, звичайно, живу в Клівзмілзі, північний район, головна вулиця, 110. І чого це мені надало назвати вам адресу своїх батьків? Я не живу там з 18 років. А скільки вам тепер? Подивіться в моєму водійському посвідченні. Відказав Джонні. «А я хочу знати, чому в мене немає листівок. Та й, до речі, скільки я вже тут лежу? І що це за лікарня?» «Східний медичний центр штату Мен. Що ж до решти ваших запитань, то я відповім і на них. Тільки дайте мені...» Браун сидів біля ліжка на стільці, що його висунув з кутка. З того самого кутка, де Джонні недавно бачив отой темний перехід, який вів не знати куди. Сидів і робив у записнику нотатки дивною ручкою, якої Джонні начебто ніколи ще й не бачив. Вона мала товстий, голубий пластмасовий корпус і волокнистий кінчик. То був чудний гібрид звичайної самописки з пером і кулькової ручки. Дивлячись на неї, Джонні знову відчув якийсь невиразний страх. І раптом сам того не усвідомлюючи, схопив ліву руку доктора Брауна. Його власна рука на силу рухалася. Так, наче до неї нижче і вище від ліктя були прив'язані 60-фунтові гірі. Кволими пальцями він стиснув лікареві долоню і потяг до себе. Дивна ручка шарпнулась і прокреслила через весь аркуш жирну синю лінію. Браун швидко поглянув на нього, спершу тільки з цікавістю. Потім його обличчя зблідло і гострий інтерес, що засвітився був в очах, нараз змінився каламутним страхом. Він відсмикнув свою руку, Джонні забракло сили втримати її, і його обличчя на мить скривилося від огиди, так наче до нього доторкнувся прокажений. Потім гидливість зникла, і на обличчі читалися тільки подив і замішання. «Навіщо ви це зробили, містер Сміт?» Голос його уривався, а на обличчі Джонні застиг приголомшений вираз раптового прозріння. В його очах був страх людини, яка побачила серед безладних, колихких тіней щось жахливе, щось таке жахливе, що годі передати словами, чи навіть просто назвати. Але воно існувало, і його треба було назвати. «П'ятдесят п'ять місяців?» – хрипко запитав Джонні. «Мало не п'ять років? Ні, о, Боже, ні!» «Містер Сміт», – сказав Браун, уже геть розгубившись. Прошу вас, вам шкідливо хвилюватися. Джонні трохи звівся на подушках, а тоді без сило повалився назад. Обличчя його лисніло від поту, погляд безпорадно блукав. «То мені вже двадцять сім?» – бурмотів він. «Двадцять сім? Боже ж ти мій!» Браун проковтнув слину і сам почув той судомний звук. Коли сміт схопив його за руку, йому стало гидко, так гидко, як було колись у дитинстві. І в пам'яті почали зринати відворотні видива. Пригадався один давній пікнік за містом. Йому було тоді сім чи вісім років. Він сів на траву і уперся рукою в щось тепле і слизьке. А придивившись, побачив, що то червиві рештки бабака, який пролежав під лавровим кущем весь гарячий серпень. Він тоді аж закричав, та й оце тепер мало не скрикнув. Тільки тепер гидливе відчуття швидко минуло. Розвіялося, поступившись місцем подиву. Як він дізнався? Доторкнувся до мене і враз дізнався. Та потім у нього наповен голос заговорила набута за 20 років освіта. І він відкинув геть цю нісенітну думку. Йому було відомо чимало випадків з коматозними пацієнтами, які, прокинувшись, знають багато чого з того, що відбувалося навколо, поки вони лежали в комі. Як і при більшості хвороб, при комі все залежало від ступеня ураження організму. Джонні Сміт ніколи не перетворювався на людиноподібну рослину, його електроенцефалограма ніколи не наближалася до фатальної прямої, а то Браун не розмовляв з ним тепер. Часом коматозний стан трохи скидався на перебування за поляроїдним склом. Збоку, здавалося, ніби пацієнт уже зовсім не живий а тим часом його органи чуттів і далі виконували свої функції. Тільки слабше і повільніше. Повернулася Марія Мішо. З неврологією все погоджено, а доктор Вейзак уже їде. «Мабуть, Семові доведеться відкласти зустріч з містером Смітом. До завтра», – сказав Браун. «Я хотів би ввести йому 5 міліграмів валіуму». «Не треба мені заспокійливого», – озвався Джоні. «Я хочу вирватися звідси». «Я хочу знати, що зі мною сталося». «Трохи згодом ви про все дізнаєтесь», – сказав Браун. «А зараз найважливіше, щоб ви відпочили». «Я відпочиваю тут уже 4,5 роки». «Отож ще 12 годин не зроблять погоди», – невблаганно мовив Браун. За кілька секунд сестра протерла передпліччя Джонні спиртом і зробила укол. Він майже одразу став засинати. Браун і сестра наче виросли вдвоє. Скажіть мені принаймні одне, попросив він. Голос його ніби долинав з далекої долини. Те, про що він і хотів спитати, раптом здалось йому страшенно важливим. Ота ваша ручка, і як вона називається? Оця? Браун показав її з величезної висоти свого зросту. Голубий пластмасовий корпус, волокнистий кінчик. Вона називається фломастер? А тепер спіть, містер Сміт. І Джонні заснув. Але це слово ввійшло з ним і в сон, мов якесь містичне заклинання, сповнене ідіотського змісту: фломастер, фломастер, фломастер. Герб поклав телефонну трубку і дивився на неї, дивився довго. У вітальні гримів телевізор, увімкнений майже на повну гучність. Орал Робертс просто рикував про футбол і про цілющу любов Ісуса, як він пов'язував між собою ті дві матерії. Герб не вловив, бо саме тоді задзвонив телефон. Голос Орла звучав лунко і піднесено. Передача наближалася до кінця, і Орл ось-ось мав пообіцяти глядачам, що їх чекає попереду щось добре. Як видно, Орл таки не брехав. "Мій хлопчик", подумав Герб. Тим часом, як Віра благала в Бога чуда, він сам молився про те, щоб його син помер. Виходить Бог Зглянувся на вірені молитви. До чого ж усе йдеться, і що тепер буде з ним? А як це вплине на неї? Він зайшов до вітальні. Віра сиділа в своєму кріслі, її ноги в м'яких рожевих капцях спочивали на подушечці. На ній був старий сірий халат. Вона гризла хрустку кукурудзу просто з дротяного кошечка, в якому смажила її. Після нещастя із Джонні Віра набрала майже 40 фунтів ваги. І тиск у неї катастрофічно підскочив. Лікар радив їй медикаментозне лікування, а Віра вперто відмовлялася. Мовляв, коли Господь Бог хоче, щоб у неї був високий тиск, то хай так і буде. Одного разу Герб зауважив, що вона ж приймає таблетки, коли в неї болить голова, і Господь Бог проти того не заперечує. Віра відповіла на це своєю найсолодшою страдницькою усмішкою і вдалася до найпотужнішої зброї – мовчання. «Хто там дзвонив?» – спитала вона, не відводячи очей від телевізора. Орл обіймав за плечі відомого півзахисника команди NFC і промовляв до принижклої незліченної аудиторії. Півзахисник скромно всміхався. «І всі ви чули сьогодні розповідь цього чудового спортсмена, як він нехтував своїм тілом, своїм храмом Господнім, «Усі ви чули!» Герб вимкнув телевізор. «Герберте!» Віра Рвучко випросталася і мало не розсипала свою кукурудзу. «Я ж дивлюся! Там же...» Джонні прокинувся. «Орол Робертс і...» Слова застрягли у неї в горлі. Вона відсахнулась у кріслі, так наче Герб замахнувся на неї. А він одвернувся, не маючи сили говорити далі. Йому хотілося радіти, але він боявся. Страшенно боявся. «Джонні!» Віра замовкла, судомно ковтнула, тоді спробувала заговорити знов. «Джонні! Наш Джонні!» «Так. Він майже п'ятнадцять хвилин розмовляв з доктором Брауном. З усього видно, це не те, чого вони побоювались. Не тимчасове прояснення. Він доладно говорить, може рухатись». «Джонні прокинувся?» Вона піднесла руки до рота. Наполовину спорожнений кошичок з кукурудзою, повільно з'їхавши з її колін, бухнув на килимок, і з нього покотились по всій кімнаті легкі білі кульки. Віра затулила руками рот і підборіддя, а очі її викочувались усе дужче, дужче і зрештою герб аж злякався, що вони ось-ось випадуть з очниць і зависнуть на жилках. Потім очі заплющились. Із затуленого руками рота Вихопився тоненький звук, схожий на нявчання. Віро, тобі не добре? О, Господи Боже, дякую тобі, звершилася воля твоя. Мій Джонні, ти повернув його мені. Я знала, що так буде, мій Джонні. Любий Боже, я до віку дякуватиму тобі за мого Джонні. Джонні, Джонні, Джонні. Голос їй підвищився до істеричного крику. Герб підступив до неї, схопив за вилоги халата і добряче труснув. Час раптом, мов би, відплинув назад, вивернувся на виворіт, наче якась дивовижна тканина, і здавалося, вони знов переживають ту ніч, коли їх повідомили про катастрофу, тим самим телефоном і в тому самому кутку. В кутку чи в гаплику майнула в герба безглузда думка. «О, Господи мій Ісусе! О, Джонні, це чудо! Я ж казала чудо! Замовкне, Віра. Очі її потьмяніли, затуманилися, стали безтямні. «Ти шкодуєш, що він прокинувся? Чи не ти всі ці роки глузував з мене? Чи не ти казав усім, що я збожеволіла?» «Віро, я ніколи нікому не казав, що ти збожеволіла!» «Твої очі це казали!» – закричала вона. «Але мій Бог не піддався на глузи. Чи, може, скажеш, піддався?» «Га, Герберте!» «Ні», – відповів він, – «здається, ні». «Я ж тобі казала!» Я ж казала, що Господь має для мого Джонні важливе призначення, і тепер ти бачиш, як починає звершатися воля Божа. Віра підвалася з крісла. Мені треба поїхати до нього, треба сказати йому про це. Вона рушила до шафи, де висіло її пальто. Як видно, забувши, що на ній тільки халат і нічна сорочка, з обличчя її не сходив вираз захвату. Герб пригадав її такою, яка вона була в день їхнього весілля. І цей спогад видався йому химерним, майже блюзнірським. Тим часом вірені рожеві капці топтали розсипані на килимку хрусткі кульки кукурудзи. «Віро!» «Треба сказати йому про Боже призначення!» «Віро!» Вона обернулася, але очі її були десь далеко разом з її Джонні. Герб підійшов і поклав руки їй на плечі. «Ти скажеш Джонні, що любиш його!» що ти молилася, чекала, сподівалася. Хто має на це більше право? Ти його мати. В тебе зболіло серце. Хіба я не бачив, як ти потерпала за нього всі ці п'ять років? Я не шкодую, що він повернувся до нас. Даремно ти таке сказала. Навряд чи я сприйматиму це так, як ти, але ані трохи я не шкодую. У мене теж боліло за нього серце. У тебе? Вираз її очей був жорсткий, зверхній і недовірливий. А і хочу сказати тобі ще одне, Віро, не виливайте на Джонні весь цей потік балачок про Бога, про чудеса і великі призначення, поки він не зведеться на ноги і не зможе. Я скажу йому те, що повинна сказати, і не зможе сам себе вирішувати. Це я до того, що ти повинна дати йому змогу зробити бодай щось на власний розсуд, а не нав'язувати свої погляди». Ти не маєш права так говорити зі мною. Ніякого права. Я користуюся своїм правом, батька Джонні, суворо мовив герб, І може це в у своєму житті, то краще не ставай йому на дорозі, Віра зрозуміла. Ні ти, ні твій бог, ні святий страдник Ісус. Ти мене чуєш? Віра обпекла його лютим поглядом і нічого не сказала. Йому ж так буде страх, як важко змиритися з думкою, що він мов та лампочка. Був вимкнутий на 4,5 роки. Ми ще не знаємо, чи зможе він ходити, навіть після всіх лікувальних процедур. Знаємо тільки, що йому мають оперувати зв'язки і то, як він захоче. Про це казав нам Вейзак. Може, потрібна буде і не одна операція. А потім знову процедури, здебільшого страшенно болючі. Отож, завтра ти повинна бути тільки його матір'ю. «Не смій так розмовляти зі мною!» «Не смій!» Якщо ти заведеш свої проповіді, Віро, я витягну тебе з палати за коси. Віра пильно дивилася на нього, побліднувши і вся тремтячи. В очах її боролися радість і лють. А тепер одягайся, сказав Герб. Нам треба їхати. Всю довгу дорогу до Бангора вони мовчали. Щастя, яке мало б поєднати їх, не було. Була тільки палка, войовнича радість у душі Віри. Вона сиділа, виструнчившись, тримаючи на колінах Біблію, розгорнуту на 23-му псалмі.